wa kalima basita maneno ambayo yalikuwa ni mafupi kwa lengo la kukumbushana katika mambo yetu katika dini yetu mambo mbalimbali na hasusan katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani leo katika maudhui ambayo tutaenda nayo ni masala ya mchanganyiko na Maudhui haya tunatoa katika kitabu ambacho tunakisomesha hapa katika markazi yetu kinaitwa Aktharu min 100 hadithi fi at-tahrimi al-khuruj ala wali al-amr ni Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Usaymi Kuna hadithi zaidi ya 100 ambazo zote hizi zinaelezea habari ya uharam wa kuwa as mtawala. Ko ndani ya kitabu hiki tume hadithi moja. Kwa leo tutaichukua ili tuweze kustafidi katika e, muda wetu huu. Tabana ni hadithi ambayo refu kidogo lakini tutajaribu kwa sababu ya muda kufupisha. Hadithi ya Fadlana بن عبير رحمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونمتي صلى الله عليه وسلم لما نسمع لا تسال عنه كناوا watu watatu hawa usiwaulize maana yake ni kwamba watu hawa mafikio yao au mwisho wao kesho akhira ni mbaya sana kwa hiyo usiulize sio kwa maana usitaki kujua habari zao ha? lakini kutokana na mambo yao mtume akatumia neno wala tasal anhum ni nsi walivyokuwa wabaya kabisa watu hao wa kwanza ni rajulun faraka aljamaa ni mtu ambaye akuwa ametengana na jamaa jamaa umoja wa Kiislamu yeye akajitenga kwa makusudi kwa lengo la kutaka kufutinisha kuleta ukasama na chuki katika jamii na isitoshe wa asah imamahu yani mtu huyu imama imamahu kwa maana kiongozi wake mtawala wake maimamu katika katika Uislamu wanajulikana katika sura mbili kuna imamu masjid na kuna imamu عام Imamu masjidi ni ile ambaye anatuswalisha sala ghuduri la asiri huyo anaitwa imamu lakini kiongozi wa daula kiongozi wa nchi mtawala vile vile anaitwa imamu kwa hivyo alokusudia hapa ni kwamba mtu akawa amemuasi kiongozi wa nchi tawala na akaendelea na uwasi wake famata asyan akafa hali ya kwamba amemuasi mtawala katika kumuasi mtawala ni jambo ambalo mara nyingi mara nyingi inapokuja katika watu hawamtike kiongozi kwa maana atwaa watu hawamsikilizi kiongozi kwa maana hawana sema hapa wanaambiwa kwamba hawa wamemuasi mtawala sasa jambo hili la kumuasi mtawala ni jambo ambalo lina maelezo mengi kabisa na maana mna hadithi 100 katika kitabu hiki ambayo tushazisoma nyingi katika dasa letu za kawaida kama hadithi 28 tulichozisoma unatukoelezea nini maana ya kumtii au aidini maana kumuasi mtawala miongoni mwayo katika kumwasi mtawala ni kumdhalilisha mtawala kumweka katika daraja dogo kiasi ambacho anaonekana mtawala hana maana awe sio lolote mfano katika wale ambao labda walihudhuria katika darasa zetu kumbuka kuna kuna riwaya mwanzo kabisa darasa hili uliso ma riwaya ambayo inazungumzia habari ya, ya uharamu wa kumuasir eh, kumdhalilisha kum, kum, kum, mtawala. Almuhimu ni kwamba mtu huyu ni mtu mbaya sana kwa nini mtu anasema usiulize khabari zake let us al. Wapili ni amatun au abdu ni mtumwa ikiwa ni mwanamke anaitwa amatun na ikiwa ni mwanamke naitwa abdu mtumwa ambaye abqa min sayyidihi amemtoroka bwana wako amemkimbia bwana wako kwa hivyo huyu ni mtu ambaye ni mbaya sana kiasi ambacho mtume anasema usiulize habari zake mtu mwingine wa tatu raba za ujuha Mumewe hayupo raba Ima amesafiri na safari inategemea safari labda ya kutafuta riziki ya biashara au safari nyingine zozote za labda mume amekunza kuengeza ujuzi katika nchi mbalimbali alimhimmi kawa mwanamke yuko peke yake mumewe hayupo akasema mtume sallallahu alayhi wasallam wakafaha maana ta na mume akamtosheleza mahitaji yote yanohitajika ya kidunia bimana chakula nguo mavazi yani, yani, yani, makazi na vitu vingine vyote vya kwamba mume hayupo lakini amehakikisha katika nyumba kwamba mke hatupata tabu matumizi budget wise ile imekuwa iko nzuri kabisa inasoma msema lakini mume hayupo kwa kisha mwanamke huyu fatabarrajat watamarrajat akawa atoka nje ya nyumba yake hali ya kwamba amejipamba yani adhirisha mapambo yake Nji ya nyumba yake wasiokuwa yani kwa watu ambao walikuwa eh tuseme ni ni, ni wanaweza akamuoa Isitoshe aka akaingia zaidi katika hiku tamaurajat yani akaingia katika ufisadi uharibifu wa kufanya tendo la zina akawa ni mtu mwanamke kwa sababu mea yupo basi atoka tu pigo njia na halafu, matokeo yake ni kwamba anafanywa uchafu anafanya ufisadi katika nchi. Kwa tukisema kutambaluru jets hii itahusu sana wanawake. Kuna fikiri kama leo kuna wamekuja wanawake. basi leo za miao. Leo siku zote inawezekana kwamba wanawake wanakuja kusikiliza mawaidha kama wanaasindikiza wanaume Nini maana kutabarruji Kutabarruj tutaitolea maelezo kama vile ambao wanazuoni walivotoa maelezo Kwanza kutabarruj asili yake hasa katika aya nambari 53 nafu na 33 katika sura az-Zuhur Allah subhana wa taala anasema wala tabarrajna tabarrajul jahiliyah alula eh, aya imeanza mwanzo wakarna fi buyuti kunna na bakiyeni wanawake kwa maana wabakie katika nyumba zenu na wasitoke katika hali ambayo ya kudhihirisha mapambo yao kama vile ambavyo walikuwa wakidhihirisha mapambo yao wanawake kabla ya uislamu katika enzi za ujahiliya اكسما ابن كثير رحمه الله في كتابه تفسيري هي كتبرج أنا يقول تعالى نهى النساء الجاهليه الاولى اما كان يفعلنه من تبرج واظهار الزين للاجناب وان الله انا كتاز او التوا كتاز وناوكي ولو قبل الاسلام ولikuwa nini walikuwa akifanya ولكو اظهار الزين wa mapambo yao lil ajaneb al ni wale wanaume ambao walikuwa naweza kuaoa hii ndo maana ya kutabaruj na akakusudia ni kwamba kutabaruji ni kutoka hadharani kwa mwanamke lakini amejipamba hii ndiyo tabaruj akaeleza filifili katika tafsiri nyingine al al kutubi kwa kwamba kutabarruju siku zote ni anasema atabarruju huwa izharu ma yajibu sitruhu min wal mahasil lil manake ni kwamba ni mwanamke kuonesha mapambo yale ambayo yanastahiki kufunikwa au yanastahiki ya kwa maana yasionekane ikawa mwanamke huyu anadhihirisha mapambo yale kwa wanaume ambao walikuwa ni al -ajani ambao naweza kuaoa kwa mwanamke amewekewa mipaka maalum katika masala ya kudhihirisha mapambo ama kupamba kujipamba ajipambe anapotaka lakini kudhihirisha ndio hapa imewekewa dhawabis mfano kirudi katika surati an-nur Allah asema wa la yudinu zinatahunna illa au aba'i ila akhiril ayat kwa wanawake wasizidhihirishe mapambo yao isipokuwa kwa waume zao au kwa baba waume zao au au au au katika kaya hii utakuta kuna ile limitation ya kudhihirisha mwanamke mapambo yake ama kujipamba hakuna tatizo hasa mwanamke anapodhihirisha mapambo yake kwa watu ambao walokuwa wanaweza kumuoa hii inaitwa tafarruj kama alivoeleza alimamu al-Kutubi na akasema vile vile wakana til mar'atu fil jahiliyah tamshi bayna alrijali rijali hasira wa ilikuwa wanawake zamani kabla bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa utume wao walikuwa tamshi bayna ar wanatembea na kujipitishapitisha mbele za wanaume hali ya kwamba wamejipamba mapambo yao yamekuwa yanadhihiri yanaonekana na wanaume Alimuhim ni kwamba suala la tafaruj limezungumzwa kwa maana katika msisitizo kwamba mwanamke haruhusiwi kudhihirisha mapambo yake mahmaka isipokuwa kwa wale watu ambao walokuwa wameelezwa katika Qur'an. Kwa hiyo mwanamke ambaye usimuulize habari zake ni yule ambaye mumewe hayupo raba anazuh. Akawa yeye huku ndo kapewa nini wanasema waswahili, E, paka akiondoka panya huana tawala mume si hayupo basi kiguna njia kiguna njia na huko mapambo amedhihirisha mtu huyu mwanamke ni mbaya sana kabisa usiulize habari zake lakini kwa faida zaidi ni kwamba inawezekana ikawa mtu mwingine akajihisi mwanamke kwa mi sina tabia hiyo ya kutoka wakati mume wangu hayupo nimejipamba lakini wataalamu au wanazuoni wanasema kuna tabarruj ambayo tutasema mambo leo au ya kisasa mwanamke ajidhihirisha mapambo yake wakaeleza wanazuoni kudhihirisha mapambo katika zama hizi zetu za leo ni kama mfano mavazi yasiyofutiri mwili yani mwanamke kuvaa nguo nyembamba zinazoonyesha mwili aungozi mwanamke ni kutabaruj kwa mwanamke ni kudhihirisha mapomo yake atoka nje ya nyumba yake lakini amevaa nguo nye mbamba inaonesha Transparence. au mwanamke kuvaa nguo ambazo ni tight zinazombana zinazoonesha umbo lake ile figa yote unaiona kwa mwanamke yule sasa hiyo vile vile ni kwamba mwanamke mumae yuko ndani hakusafiri lakini utokaji huo unaambiwa tabarruj tabarruj ni kutoka katika hali ya mapambo wanavaa wanawake masuruali masuruali yanaonesha figa zao zote hilo ni tabarruj kwa wanawake wa Kislamu like. haifai kuvaa masuruali na kutoka katika nje nyumba zao na wakawa ndio matembezi yao mavazi yao na sampu hiyo. Lakini vile vile bil asifu shadidi kwa masikiti kwa makubwa ndugu zangu wa wanaume wao hawana tabarruj kama ilozungumzwa hapa. Lakini kuna kuna ile hali ya, ya, ya shubha kwamba wanaume wanaweza wakavaa nguo lakini nguo zile zikawa zinadhihirisha maumbo, maumbo yao. Hiyo nayo aambiwa mtu kama kwamba mwanamke. Kivipi? Mwanamke anakuja pingine msikitini sasa kavaa suruali jeans code na nyingine membana kwa kweli kachomekea Predeje. ukiangalia nyuma wanasema ile kuna shehe mmoja mzigo huo <gulio> Allahu akbar sasa hiyo vile vile itakuwa kama wewe mwanamke yule ukija msikitini vaa nguo zako vizuri kabisa kanzu ambayo itastiri kisha kutabaruji kwa mwanamke ni kuvaa mavazi mafupi. Yaani sketi fupi, suruali fupi, blouse fupi, na vile vile Hata kama itakuwa labda e, Tosema inaitwa fashion. Na vile vile mwanamke kutabaruji anapotoka nje nyumba yake akawa na vipodozi vikali ameipaka. wanaita zile makeup nzito ambazo vinavutia macho ya wanaume au mwanamke kujabaruj ni pale anapotoka nje nyumba yake akawa ametia manukato makali kabisa bi kwamba mwanamme huwa akivuta harufu anavuta harufu nzuri ya mwanamke yule manukato ambao hii kuna baadhi ya riwaya Mtume Salam anasema ayyuma mbraat Istatarat fa ala qaum liyajidhu riha fa yezania mwanamke yote ambaye alojitia manukato akajitia manukato kikweli kweli halafu akatoka akapita mbele za wanaume wanaume wakavuta harufu ya mpafi mzile. basi anahesabiwa mwanamke huyo ni zania au vile vile kutabaruji kwingine ni mwanamke kufunua nyole zake akawa hakuzifunika kutumia hijab ambayo inakuwa ni hijabu tunasema ni hijabu sambusa, hijabu ya mapambo. Alimuhimu kuna hijabu za fashion eh, kwamba mwanamke avaa lakini bado hajakuwa katika ile hijabu ashar'iyyah. Kwa kumalizia tabarruj ya mwanamke vile vile inakuja katika kutembea au kuzungumza kwake. Akazungumza au ametembea kwa mtindo wa kuvutia macho au ikawa mke kazi yake kucheka tu na kuzungumza au kuongea kwa sauti laini ya kumvutia mwanamme pia hii naambia kwamba ni nikutabaruri alimuhimmi kwa pengine katika hizi selula yezi mara nyingi zinaleta tashwish sana katika kutabaruri kwa anaake kwa mwanamke aongea na mtu ajnabi lakini anaongea katika sauti ambayo inamshawishi mwanamme ya mazungumzo baina yake na ye mwanamke asikatike inamshawishi mwanamme kutafuta dharura yoyote ya kumpigia tena simu mwanamke yule katika kumuliza naibu naibu. Bile bile kutabarruji. na hivi na hivi hiyo inaitwa vile vile na kutabarruj kwingine ambapo huko ndo kuna ko sana kwa wanawake sasa wanatabarruj ni kujionyesha katika mitandao social media. kuweka picha za video za kujipamba kwa nia kuvutia. Nikawa mwanamke ameweka picha katika simu yake tena picha ambayo amejipamba kabisa kabisa. Na mitandao inakuwa inaona. Sasa hiyo vile vile inaitwa kutafaruji. Au pengine kuna hizi live videos katika TikTok kuna Instagram na mwanamke huwa anaonesha sura yake na mwili wake live kwa hivyo hivi vile naita kudabaru na asilimia kubwa wanaofanya suala la, la, la, la kuonesha sura zao katika social media ni wanawake sio kama mmepeleleza asilimia kubwa sizhani kama unamvuta mwanamme katika social media instagrams au facebook na nini nini eh anajitoa zi, saa zote na, na ndevu devo na nini lakini mwanamke ndio utakuta sehemu kubwa sasa hiyo inaitwa kujadaruchi au mwanamke katika hali ambayo wanaita hizi selfies za kujionyesha uzuri kwa umma eh ikawa mwanamke saa zote ajiweka tu eh, alafu sasa <laughs> nje zetu wana matatizo yani utaona mwanamke siku zote yeye kazi yake kubwa anarusha hii ni tantush somo hili refu tunalishitisha hapa kesho tuendelee nalo inshallah lakini tunaomba wanawake msiemkakimbia hili somo linakuhusu nyinyi Akulu hadha wastaqullah li walakum